Kastaroak. Egunon? Egunon? Zer nahi duzu? A ber, esango jazu emendik eka inera zei ikastaro dauden? Jakin ja. Emendik eka inera ikastaro dituzu. Igeriketa, aerobik, soinketa, dantza, sukaldaritza eta joga. E, izu, eta Igerik eta Ikastaroan noiz izango da? Igerik eta, bai, hotzailean eta martxoan. E, Aztelen eta asteazkenetan bi aukera. Iruretatik lauretara eta seietatik zazpia karte. E, Ilo ontan arratxaldez ezin etorri, Eta goizean, ez dago aukerarik? Ean... Ez, ez sentitzen dut goizez aerobik joga eta jazdantza ikastaroak dituzu baina igeriketa ez eta martxotik aurrera ezin ez da igerik eta ikastaroa egin bai bai bai noski apirilean eta maiatzean beste ikastaro bat egongo da baina ordutegi berdinarekin bueno baina ni apiriletik aurrera iruretan etorri naiz.. bueno Eta zena du? Ikastaro osoak berrogeita marre euro balio du. Eta ikastaro hasi baino lehen ordaindu behar da. Bale, oso ongi. Bueno, orduan izena eman nahi duzu. Bai, baino apirilerako, eh? Bai, bai. Ez dago arazorik. En, esango dizkia zu mesedez zure izena bizenak? Bai, Ramon, garriz Lapurbide. Eta zure elbidea? Etxalar kalea zazpi, bi garren ezkerra. Bai, eta orain, okay. e, zure telefonoa? E, sakelako telefonoaren zenbaki emango dizut mm -hmm. Sei behatzi sei, bat bi bederatzi, zazpi bost bost. Ongi da. Bueno, orduan, klaseak hasi baino lehen deituko dizugu abisatzeko. Bale, mila esker. Baina, bueno, aurre. Bai, hor?